rekin eske paretako eskuskalari bat Ion itur be egunon zuri. Egunon Olenik nungo dira. Niagittzetik etortzen naiz. hogeita bat urte ditut eta arabo etugin naiz jol dira, espero irabasteko eh, Europako eh, txapelketa. Usaiian ere mendi berekin ari zira? Ez aldatzen da eh, multzo bat gira, dira amahiru edo hamal hau. Beraz bidinetan aldatzen dira dura aspaliz nuela jostatatu mendirekin, hor, Zantzadut Elgarrikin joztatzeaz, eta on, biziki ongeztabutzen gira, beraz, zantzadun bat niretzat. Biak, zer zizte, Biarristarak elkartean ahdi? Ez, ni, ni miarritzetik da, beste txak, beste uh, talde bat, Bia, bai, bak biarritzatetik klub, eta bera miarritzetak, right. bai. Beraz, oitaba turte, beti danik, ari izan zirazu Eskerparetan? Ez, fe, tipi danik, bo miarritzekin uh, ari zenitzen Eskerparetan, Trinketea eta, es, eta plaza, Baina nor, duela bi urtea sartu uh, nahiz mulzo batean preselekzioan uh, duela urte bat dukan ginoan uh, munduko txapelketa tarra besen beraz duela bi, bi urtea uh, sigilera mulzo horrekin uh, entrenatzen uh, eta ezkerparetan haritzen mm -hmm. Mulzo hori norrek antolatzen du FFPBek, federazioneak? Bada pixkat, baina gehiena da Jean-Michel Mendi gure entrenadorea eta beinatak azunab haiek uh, digute guri segitzen uh, astero uh, eta partidak antolatzen eta entrenamenduak entrina, egiten Berenkondu edo federazionearen ari dira? Biak, gehienetan federazionean, baina bai, ara. Boa, diakina da, eh? ipar euskal egian ezkerparetaren zat, federazioneak, hasteko ez duela lehiaketa edo xapelketela haundirik antolatzen, horrek zaitasunak emaiten ditu ez? Bai, bai, ya da, hor e, ipar jaldian, hor malki trinketan gehiagoa gira, Azorka hasi da presentatzen ezkerk uh, paretako txapelketatik bat hori izan dugu banaka. Espero dugu elduden urtean uh, zerbaitan tolatzea ezkerk paretan frantiako txapelketa bat izaiteko espera sara uh, ikusiko dugu espero helduten urtean Zuko zuralditik eh, zer esperantza duzu? jokatzia plazaerga berada pilotan eta eh, hola jostatzen alda hala ere aski gora emaiten duzu zure helburua hori deia hori de, de, plazagarentzaten ta hori uh, biziki zaila izandena beraz plazaerga baina irentzeatko dugu ba zerbait hitzea eh, alba albadak irabastea eh, ikusiko baina eh, lehen lehen lehen, lehen da plazaerga hartzea partian fe pilotan Bagian, badira izan ezagunak, eta ezban iztron batzen kabrerizo profesionaloia, untxalo ere munduko xapeluna. Bai, bai, e, f, bizik zaila izan, izanen da, e, gu bakarrik dula e, tipidanik ez gira aritzen ezkerpezen, batzuk bai, ja mendin erekin er, er, ari dena tipida aritzen da, bo gero ikusiko dugu, e, kabrerizo egia da, Profesionala zen lehen hor gutio, baina bizik izaila izan da, baina nekandut bezala, lehenik plasek hartuko dugu, joztatzean eta ikusiko dugu estirearen olapasten den. Mm -hmm. Aratsuntan hemen ziste uh, Iholdin, Ashter Taratsa, eta Zerdi Uzu eskerparetaz? Bizikijako ja da gela da, bo ikusikogo eziranean e, behar bakararritu dute bisikaz ezdaki du, baina hojikinnik niinen dugu, ja e, da eta ez dira ezkez pareta hain joako baan hojekin niinen dugu, Haiek e, ere el jaku jasmenen dute beraz, Eez da hojegatik ez e, galduko duguna ezla ikusikoa. E. Ion e, iturbe miagistaga egan duzu gegeita bat urte, ezkerz paretan ari hortan bakarik, Ez bali imazizinu segitzen hortan behir trinketarat ginketarat, itzul zintaike, itzuli itza bali madazteko? Momentuko ez, hori egin duzun mesala, duela bi uxte hasi nahizela ezkerparetan, hori haasko gustatzen zait, niko ezen telebistan haasko gustatzen zait gustela izola eta... Mistaleko jokalaria beraz momentukot zongi ongi, placera hartzen dut esker paretan, bi gure paretan gaituko naiz. Giro beha ba beste ohtebat el giro ta fe giro hago ikusiko dut jinkitea hartzeko baina momentukot ez. Bizki eh, asko gustatzen zaiz esker pareta. E, jokatzen bai, giberian, eh, jokatzen duzu. Bai, giblean normalki jinkitea 19 jolasten holastetun baina nohor bai giblean atzaitzenais. Gero iten dugu ere banakako chapelketak baina nohor bai bain, atzean. Ostiralean eh, bada izultzen dituzu parekoak. No bestalikoak besta uh, izeni izenakak uh, profesionala baina besterik ez bakit ba uh, guriorka arituko dena ostiralean uh, pauen irabazi ira, ira zuen finala Mex bai mexikaren beraz uh, ara bestirik ez nin sui ikusi jostatzen beraz ikusikoa ontzaloren kontrata kabririsoren kontrariko zira ez ba,